Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvi. Han sparker døren ind til friheden, der dufter sommer. Ikke bange for åbne om, og osten, den kommer, han er så glad. Hans i indeholder kåk. Han... Det er ikke ret tit, vi spiller musik i Politiradio, men den her er der en særlig anledning til. Vi skal høre mere af sangen senere, Sebastian. Det er en sang, vi har fået tilsendt af Kasper Clausen, som går på Musikkonservatoriet øh, på Sangskriverlinjen. Og øh, han skriver til os, at han for nylig fik en opgave, hvor han skulle skrive en sang. Det lød sådan her, at sangens tekst skal være i tredje person ental og tage udgangspunkt i en national begivenhed eller historie, der har fundet sted inden for de sidste tre måneder. Og så valgte han at skrive en sang om vores venner og kollegaer Nedim Yassar og drabet på ham. Det er smukt. Ja, og så ville han egentlig gerne bare dele sangen med lidt flere, og øh, det synes jeg var fint. Mm -hmm. Så vi hører lidt mere om den senere i programmet. Øhm, og så forhåbentlig kan vi komme til at tale med, med Kasper selv. Det bliver så ikke i dag, øh, men på et andet tidspunkt om sangen. Well, vi har et hårdt pakket program ud over sang og musik. Så skal vi igennem lidt af hvert. Øh, blandt andet her indledningsvis helt kort, så øh, kom det frem i den forgangne uge, at... 14 personer er blevet sigtet for at dele en video. Vi har talt meget om deling af videoer, og det her det har altså ikke noget med sex at gøre. Det er en ret omtalt video af et drab øh, begået i Marokko. Og øh, de fleste kan vel huske, at vi i december måned hørte om drab på to kvinder, en dansk og en norsk kvinde, som blev slået ihjel på en ferie i Marokko. Og der er altså synlig floreret denne her video, mm -hmm. som angiveligt skulle vise det ret brutale drab på en kvinde. Øhm, har du set den? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, det er jeg heller ikke. Jeg har en kollega, der har set den, okay. og som, siger, som bare med, skrev alle steder, hun kunne komme til. Lad være med det. Hun så den i embeds med før, kan man sige. Ikke? Men lad være med det, fordi man kan, ikke, man kan aldrig slette dækken altså af det. sit hoved, og Nej. man skal ikke se det. Nå, det er ulovligt, fordi det er sådan set stærkt krænkende øh, at blive slået ihjel, og at blive filmet, mens man bliver slået ihjel, og man må ikke dele materiale, der er åbenlyst krænkende. Mm -hmm. Der var så vist også, at... også to af de 14, som så også havde øh, beliddet det her, altså ligesom havde, øh, havde sagt, hvor fedt det var. Ja, ja. Og det, så vi har fået det, yderligere indsikkelse. Ja, og der er vi jo inde i sådan noget med at hylde terror ja. og sådan noget, ikke? Men altså, det er kommet i stand på den måde, at øh, der er kommet henvendelser til politiet fra hele landet. Jeg læste mig til muligvis også fra... Den dræbte danske kvindes familie om, at den her video floreret blev delt. Og, øh, og så har man altså valgt at samle en efterforskning hos Østjyllands politi, som har samlet og gennemgået 118 henvendelser fra hele landet om mennesker, der har delt mm -hmm. den her. Og, øh, og det er så endt med... med øh 14, 12 sigtelser. Nu synes jeg, nej, 14 personer sigtelser, <coughs> står der her pres. 14 sigtelser, og er der er så bare to personer, som får yderligere to sigtelser. Præcis, Og så er der så nogle af dem, man har fat i, som er under 15, så der, er jo, der kommer jo ikke nogen strafsager ud af den. Men er det kun uh, unge, der har gjort det her? Uh, nej, det er det. Fordi det, der jo straks opstår, men det er ligesom, når vi har talt om umbrella-sagerne med den her sexvideo, så, så er det jo, uh, det de unge forstår ikke, hvordan med det med de sociale medier og noget. Det gør de voksne heller ikke. Nej, fordi af de 12-sigtede, så er der altså 5 i alderen 45-69, hmm. og tre i alderen 22-36, der er man jo heller ikke sådan decideret unge. Ej. Og så er der øh, 6 i alderen 13-18, til og to er, er så under 15. Så det er altså ikke, man kan sige, der er måske ikke noget at sige til, at børn og unge ikke kan finde ud af det, for det kan de voksne heller ikke. Nej, men det er jo selvfølgelig også et nyt felt for de voksne, ikke? Jo. Æ, men, men... ved du hvornår vi sidst hørte om nogen, der sad og surfede på nettet efter videoer af halshugninger og den slags? Er der der ringer en ja, klokken? Ja, der er noget, der ringer en klokken. Hvis jeg siger, det Peter var, Madsen var, er det var yes. Ja, det kunne vi alle sammen blive enige om hvor rejselsfuldt. Det er var, ikke. Vi er helt enige. Altså... Øh... Jamen altså, jeg synes også, det er forkasteligt. Ja, Men, og det, øh, det, det er ikke hvorfor. bare forkasteligt, det er også ulovligt. Lad være, er bare det gode råd herfra. Lad være, det er strafbart. Ja. Sådan er det. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Vi har også en gæst i dag, velkommen Astrid Richter. Tak skal du have. Min ekskæreste udsatte mig for psykisk vold, en lov ville have hjulpet mig. Sådan lød overskriften på en kronik øh, information bragte fra din hånd her i øh, februar måned. Vi har jo her i Politiradio beskæftiget os en hel del med det her øh, begreb psykisk vold, især fordi øh, man jo nu arbejder med at kriminalisere det særskilt altså lave en paragraf i straffeloven som skal gør psykisk vold strafbart. Og noget af det, diskussionen handler om, også nogle af de indvendinger, jeg kommer med, det er, jamen, hvordan vil man ligesom afgrænse det, og hvornår, hvordan vil man bevise, hvad der er psykisk vold, og hvem skal nogensinde blive dømt for det. Og jeg ved, at det var lige præcis den debat, der fik dig til tasterne. Ja. Og synes, at nu skulle du skrive om det her. Hvorfor det? Jamen, altså, det, jeg bemærkede, det var mange af de her øh, debatindlæg og ledere, som, som jeg synes, banaliserede psykisk voldbegrebet det blev ligesom der blev ligesom gjort lidt af det nu skal det være ulovligt at være uvenner med sin kæreste og det var det det det det det mig det var virkelig sådan der fik jeg simpelthen følelse af at det hele kom tilbage fordi det var slet ikke det slet ikke det der handlede om altså psykisk vold det er jo nej det handler ikke om taglige bemærkninger eller nu er jeg sur over du ikke du altid leder Guldkloden derude, eller et eller andet. Øhm, og så, så blev jeg bare så... Altså, jeg blev simpelthen så, så vred, at jeg... Øh, det var en person i mit netværk, der havde delt en artikel og skrevet noget, jeg synes var så fladpandet, at jeg tænkte, nej, nu skal han... fem lige høre det fra... Øh, fra nogen, der ved, hvad de taler om. Og så gik jeg i gang med at skrive og hamrede løs i mit tastatur, og så lige pludselig, så havde jeg skrevet... Øh, altså, noget, var alt for langt til at svare på hans Facebook-tråd, og så sendte jeg det simpelthen bare ind til information. <laughs> det er jo længe siden, det du var udsat for. Altså det ligger 6-7 år tilbage, okay. at du havde en ekskæreste, som skal vi sige sådan, ikke kunne tage, at du slog op med ham. Ja. Yeah. Okay? Det var dybest set det, der udløste. Det kan man sige. Eller hvad? Var det noget, der begyndte før i virkeligheden, at du slog op? Altså det kan jeg, jo, jeg kan jo godt tænke over det nu, om han var øh, modbydelig over for mig, allerede mens vi var kærester. Det var jo heller ikke øh, tilfældigt, at jeg ikke havde lyst til at fortsætte med at være kærester med ham. Men jeg havde, jeg, havde slet ikke, jeg havde slet ikke tænkt over det på det tidspunkt, at det var unormalt, at han var altså, over overfor mig. Hvordan for eksempel, hvad handlede det om? Jamen, hvis vi var oppe og skænd, det var tit sådan, at han, jeg, vi kunne komme oppe og skænd, som man kan gøre. Og så, i stedet for, så hvis jeg blev ked af det, så i stedet for at, blive, øhm, altså at være omsorgsfuld, så, så trak han sig tilbage, så hunede han mig for at være altså hysterisk, eller ude af kontrol, eller sådan satte nogle nedværdige begreber på mig, fik min, hvad skal man sige, underkendte fuldstændig min ret til at være ked af det i situationer, hvor man normalt bliver ked af det. Og det var jo, det var jo sådan, <laughs> det tror jeg ikke, jeg på det tidspunkt ville have tænkt på nogen måde var et overgreb, men det var måske øh, sådan, første spadestik til noget, der udviklede sig til et mere systematisk overgreb. Ikke? Eller måske virkelig noget af det, som du nu tænker, okay, der var nogle ting i ham, som som senere gjorde, at han reagerede så voldsomt, så han gjorde, det, da du slog op. Ja, at altså det var til at i hvert fald ikke de for ham at, at pille mig ned eller sætte mig på plads, sådan verbalt. I var 18 år eller sådan noget, da I var kærester, ja. ikke I mødte 18 hinanden 18 i gymnasiet og, og var kærester derefter? Det ja, og vi var kærester i et halvt år, tror jeg. Ja. Og, øh, og din kronik i information, den blev bragt den 7. februar, og så ganske kort efter, så kom der faktisk en ny kronik, som din eks-kæreste havde skrevet. Altså ham det hele handler om. Øh, han blev forlagt inden din blev så blev han forlagt øh, den tekst, at nu bliver den her bragt, om, og det handler om dig, selvom du bruger ikke hans navn. Og så, øh, så skrev han selv en øh, kronik, som så også kom i information. Og der skriver han, han giver der faktisk ret. Han skriver, at jeg begik psykisk vold. Det virkede færdigt, men det var utilgiveligt. Og han er enig med dig i, at det havde været en god idé, om det her havde været Ulovligt, ser skilt ulovligt. Ja. Men gang det stod på, tænkte du så, jeg er udsat for psykisk vold. Fordi havde, brugt man overhovedet begrebet gang? det er sådan 6-7-8 år siden, ikke? Altså, nej, jeg havde ikke tænkt over, at der var andet, der var et overgreb, end da han begyndte at struke mig, efter vi havde slået op. Altså, det var det begreb, jeg kunne sætte på det. Og det, vidste, det, vidste, det ved vi aldrig jo godt, at det er ret forbudt at struke folk. Hvad var det konkret, han gjorde? Øhm, ja, men vi vi, huh. <laughs> altså, da vi slog op, så, øhm, så startede det sådan rimelig normalt men når man bliver ked af det, og ringer og græder lidt, og sådan frem og tilbage. Men så begyndte det ligesom at glide over i sådan nogle ret... Øh, han skrev nej, sådan nogle sms-romaner til mig om, hvor, hvor frygtelig jeg var, og hvor modbydelig jeg var. Og, altså, jeg tror, han kaldte mig illoyal. 100.000 gange, altså på de der sms'er. Og det var jo ikke sådan, at de... Øhm, dengang kunne man ikke blokere et nummer. Det var sådan en god gammel iPhone 3. Så de tiggede ind hele tiden. Øhm, og så ringede han også hele tiden. Og da der ligesom... Da, da, da, da hans øh, kommunikation ligesom, skiftede karakter af at være meget ubehagelig over for mig, så støvde jeg jo med at, at, at svare ham. Og så det var... Min telefon ringede simpelthen hele tiden. Altså i dag der gangen, hvor... At, hvor den bare ringede, jeg kunne ikke bruge den, fordi dengang, der skulle man også løse sin telefon op, for at lægge på, øhm, og så havde jeg jo taget telefonen, ikke? Altså, du kunne ikke afvise opkaldene sådan udenveder? Nej, det kunne ja. man ikke gøre på den dengang, det er heldigvis øhm, lavet om nu, så, så, øhm, det var, det var så det var så en lille del af det, det var en, en stressfaktor, øhm, men så samtidig, så kontaktede han jo også folk i mit netværk, og i vores fælles netværk, og, øhm, altså sådan, talte, frygteligt om mig, altså fortalt, spredt løgne om mig simpelthen, ikke? altså og, og så skrev han jo så tilbage til mig, nu har jeg snakket med den her person, om hvor frygtelig et menneske du er, hvor illoyal du er, og hun synes også, at det er forfærdeligt. Altså sådan løgnehistorier på løgne om, hvordan han havde udleveret mig i vores fælles netværk. Men, men skrev han alt det der til dig sådan på øh, sms og sådan noget, altså sådan dokumentationsagtigt, så lyder det meget ja. godt for en efterforsker som mig. Ja, jamen det gjorde han. Jeg havde også gemt alle de der sms'er. Øh, fordi det blev jeg så prøvet til lidt mm. senere af politiet. Okay. Men, men hvornår gik du til politiet? Jamen, det gør jeg ret sent. Fordi jo... som du selv siger, det er jo ikke usædvanligt, at så slår den ene. Det var dig, der slog op, og, og du havde mm. også øh, mødt en anden, eller var interesseret i en anden, og så slår du op. Og så er det jo ikke så unormalt, at den, der er blevet dumpet, ligesom øh, græder, jeg vil snakke, og vi skal, jeg er nødt til, at du må tale med mig, og alt sådan noget. Altså, det, det ved jeg ikke. Du nikker, Sebastian, det kender du godt. Det kender jeg Alle de kvinder du har forladt, de har tryllet. Ja, hold det er sådan noget. ser mere på den anden måde, så er det er faktisk dig, der sidder der og ruller ned i råd. man af det. Det er jo ikke unormalt. Hvornår blev det her til noget, hvor du synes det her det er uden for nu er det ikke bare synd for ham mere, at han har kærestesover, nu handler det om noget andet? Ja, men altså, jeg tror, at, det, at han begyndte at inddrage andre mennesker i det. Um, altså, han begyndte at gå efter min min, min nye kæreste der, mm. som han opsøgte. Altså brugte også ret meget energi på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 Du beskriver også i kronikken, at han, han ringer til dig og, og, og eller giver dig besked om, at der er bestemte steder, og du skal, du skal holde dig væk derfra. derfra. Ja. Og det skriver han også selv i sin kronik, at, at det gjorde han, fordi... Øh, og jeg har også talt med ham. Altså, og, og han siger, men det, det var ikke, fordi jeg var truen, det var ikke, fordi jeg ville være voldelig, men jeg kunne finde på at lave en scene. Og ja. det er også det, det, det, det, du beskriver, det her med, at hvis, du, hvis vi mødes der, hvis jeg ser der, så laver jeg en scene. Hvad betyder det at lave en scene? I jeres relation? Jamen, jeg har aldrig oplevet, at han lavede en scene, mens vi var kærester. Men han lavede jo en scene, der han altså, fandt mig på Roskilde Festival, på et tidspunkt, hvor jeg lå på en luftmadras og sov. Og jeg vågner ved, at han altså, råber mig i Jeg tror, han råber sådan bøh ind i hovedet på mig. Og så han, han hans facon, det er simpelthen så svært at forklare, hvordan en, der er helt rolig, men samtidig kan sidre under overfladen. Han, var, han kom bare for for at være der, jeg var sådan, vil ikke godt gå, altså sådan, vil ikke gå væk, jeg vil ikke snakke med dig. Han var sådan, det er et land, jeg kan sidde lige her, hvis jeg vil. Og jeg, tror det sidste han, det eneste fysisk vold, han gjorde, det var, at han kastede en dåse det sidste han gik. Men det var simpelthen sådan, det var så ubehageligt, altså han sagde alle mulige frygtelige, grimme ting til mig, som jeg lykkeligvis har fortrængt, men det var det, der var en scene, tror jeg, for ham. Hvad tror du, han vil opnå med det? Var det, jeg simpelthen har fået dig tilbage? Nej, det, det tror jeg ikke, det var. Til sidst, jeg tror helt i starten, der ville han nok... Jeg tror, jeg havde måske gjort ham... Han havde følt sig, at han, han tabte lidt i den der relation, øhm, og der var ligesom en eller anden dynamik, der var blevet skabredet. til min fordel, og det ville han gøre om, tror jeg. Ja, jeg synes også, der stod noget i hans kronik om, at det var et eller andet lidt forskruet æresbegreb. Altså, han ligesom følte, ja. at du havde, du havde svigtet ham. Og, og hans ære ligesom var Ja, og han har lov til at, at ligesom bede om den æres oprejsning. Han beskriver selv, at, at det handlede om at, at enten nedbryde dig, eller vække sympati for sig selv. Altså, at det, mm. det var synd for ham. Ja. Synes du, det var synd for ham? Men I starten synes jeg, det var synd for ham. I starten havde jeg også ondt af ham. Jeg har også ondt ham nu. Altså, men... <laughs> men det, det, det gjorde ved dig? ja. Var jo ikke bare, at du blev irriteret, eller du blev faktisk bange? Ja, jeg blev rigtig ked af det og, hele tiden. Og så, gjorde, altså, så satte det sig jo spor i dig, som det faktisk du langtid kom over. Jo, det kan man, det kan man sige. At jeg blev et mere øh, nervøst menneske af situationen. Altså, Roskilde Festival har været en angstfyldt oplevelse for mig alle de efterfølgende gange. Bare alene det har været... Jeg, jeg læste også noget om et, øh, et, et selvmordsbillede, han sendte til dig. Hvad? Kan du ikke fortælle om det? Jo, men altså. Jeg var på, det var sådan en helt normal aften. Ikke? Jeg tror måske, det var i maj måned. Kort tid efter, vi havde slået op. Og han havde godt skrevet til mig flere gange sådan nogle ting om, at han havde vågnet op på hospitalet, og skulle det komme så vidt? Altså sådan, skrev han, skal jeg virkelig dø, for at du forstår, hvad du har gjort mod mig? Sådan nogle ting skrev han. Og det reagerede jeg jo ikke på. Jeg var jo stoppet med at svare. Og sådan en dag så sender han simpelthen et billede, altså sådan et MMS-billede, taget med hans telefon, som forestiller et håndled, som der var noget, som godt kunne lide blod. Altså, det var et lidt grønnet billede. Øh, telefonen var også lidt dårlig, at har tastet et billede af. det så ud som om, at nogen havde ja, spåret sig i håndledet? en, en håndled med, med blod på, ikke? Og så skrev han, og det var sådan en ulækkert besked, så skrev han, jeg tænkte på dig, det var som et drønvarmt bad. Og jeg fik det, altså, der fik jeg det så sindssygt ulækkert, men jeg var også faktisk lidt i tvivl om hvad der ville ske, hvis han nu havde været selvmord, og politiet fandt ud af, at jeg vidste, at der lå en mand, der var ved at død et sted. Så jeg ringede faktisk til, til politiet, og sagde sådan, jeg har øh, en formodning om, at den her person, eller i hvert fald en, der fortalte mig, at han har forsøgt at slå sig selv ihjel, og jeg tager ikke derud, fordi det er min de ekskæreste, men jeg vil Nogen skal, Nogen skal måske... Ja, nu, nu er det ikke mit ansvar mere. Og så kørte politiet jo så ud, og fandt ud af, at, at, at det var løgn, og så fik jeg en sms fra ham, hvor der stod... Øh, okay, det var sjovt, øh, men du skylder mig 500 kroner, for de tog mit weed. Øh, og det var det var lidt en rutspæntur. Astrid, øh, du siger, at, at du er blevet et mere utrygt menneske. Ja. At du har faktisk været bange for ham. Altså, du har været bange for ham, men også bange i det hele taget. Ja, altså, jeg tror, at fordi jeg ikke rigtig tog hånd om de der, det der travme, det egentlig jo har været, så, øh, så, så undertrykte jeg det nogle år og så på et eller andet tidspunkt øh, så kunne min krop ikke rigtig lige rumme det mere og så begyndte jeg at få sådan nogle fysiske angstanfald det, var i, det begyndte i, i 2015 så det var så to år senere øh, og der, der, der, der opsøgte jeg også en psykolog som, som hjalp mig rigtig meget men jeg fortalte faktisk aldrig hende at, <laughs> at det måske også kunne være en anden årsag end stress til at jeg havde fået dit de der så du fortalte ikke hende om ham? Nej, det, det gjorde jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen, jeg tror stadigvæk måske, altså, at jeg skammede mig over det. Øhm, irrationelt. Men, men det, det var, der var så mange ting i den relation, som gik ud på at udskamme mig. Og det virkede jo. Altså, det, det har jo manifesteret sig i, at jeg ikke har talt om det. Øhm. Og så tror jeg også, at jeg manglede begreber at sætte på det. Altså ja. helt konkret. Ja. Du gik jo til politiet gang du og din nye kæreste, I fik. At ja. fik et tilhold og sådan noget. Og så stoppede det jo sådan set. Ja. Efterhånden. Og, og, og så kunne du komme videre og lægge det bag dig, som vi også talte om inden. Mm -hmm. Hvis du havde ligesom lagt det bag, så kommer det op igen, for det rigtig dårligt. Og så er det i virkeligheden kommet bag dig igen. Altså i, i Overordnet set har du det bedre i dag end du havde det for fire år siden. Ja. Der sidder noget nu. Ja, og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke det går væk. Det er noget jeg det er sådan noget man sådan kognitivt lærer at arbejde med eller navigere i. Øhm, og jeg holder heller ikke op med at være bange for, for Jonas, selvom han har skrevet en kronik hvor han giver mig ret. Da vi talte sammen før du kom her i radiostudiet, så jeg, jeg i et eller andet forsøg på at forstå det sammenlignende med, det er sådan lidt som ligesom, hvis man engang har forstudt en ankel så kan det godt være, at det er gået over nu, og noget. <laughs> ja. Men det, man har stadig sådan et svagt punkt. Altså det kan pludselig gøre ondt igen, hvis man tager lige de der sko på, eller man lige træder skæv. Eller som, som et ar, eller en tatovering, man har fået i en virkelig dårlig brand, som bare aldrig går væk. Det sidder i dig. Mm. Både sådan, altså, jeg kan mærke det fysisk i kroppen, når jeg er i nogle situationer. Jeg så ham for en dag. Der fik jeg det simpelthen, der kunne jeg bare mærke, Altså, mit hjerte begyndte at slå, og jeg var nødt til at... Altså, vente man mig at løbe af den nærmeste trappe, Men, Men der er jo heller ingen tvivl om, at det er også påvirker at når du sidder her og taler mig også om det. Jamen, det, det gør det. Altså, det, det, sådan, er det. Så, sådan er det, når man åbner op i det. Ja. Og jeg blev ved med, så det jeg havde skrevet kronikken, så troede jeg sådan, nu kan jeg lægge det væk, ikke? Men det, det kan man jo ikke, fordi så vil folk jo gerne lige fortælle en, når de har læst den, og så vil de også gerne lige høre lidt mere. Og så, og så står han, og så ringer jeg, af, <laughs> og ja, der er mig. Ved du hvad Astrid? Jeg skal ikke pære mere rundt i det, fordi mm. jeg synes i hvert fald, nu kigger jeg lige på Sebastian, jeg tror vi er enige. Vi forstår faktisk godt, hvad det her har gjort. Bestemt, ikke? bestemt. Mm -hmm. øhm, og også summen med det. Men, men det jeg jo især gerne ville tale med dig om, det var det som er din pointe her, ja. voksen mange år efter. Mm -hmm. At du siger, det ville have hjulpet mig, hvis det var ulovligt. Hvorfor det? Altså, der er to dele i det. Dels så var det jo et problem, da jeg kom ind til, til den ellers enormt søde og som politimand. Det var jo et problem, at det var ret lidt af det, Jonas havde gjort, som var ulovligt. Altså, et politisilhold, det tager lidt tid at sætte op, og at han skulle øh, genere mig systematisk over længere tid, og jeg skulle kunne bevise det, og lade la dig -la og jeg skulle også sige endegyldigt fra. Der var sådan nogle, der var sådan nogle helt procedur-ting i det, som var ret uoverskueligt på det tidspunkt. Og den anden del er, at så får man et tilhold, og så er det først, når tilholdet bliver brudt, at man så kan komme efter ham med det. Ja, altså det er ja. jo sådan en, en to-ledes mærkelig størrelse. Ja, men jeg vil sige, at ikke brug for, at Jonas sådan kom i, altså at han blev straffet på en eller anden måde. Jeg har bare brug for, at politiet havde mulighed for at gribe ind. Fuldstændig ligeglad med, hvad det var endt med, altså sådan rent øh, retsmæssigt. Så længe, at han bare fattede en gang for alt, at han skulle holde sig væk fra mig og lade mig være fred, så havde jeg egentlig været rigeligt, mere end rigeligt tilfreds. Og det leder jo sådan set til din anden pointe, ikke? at hvis det havde været ulovligt, så havde det måske været lettere at gøre ham og dig begribeligt, at det her, det er ikke i orden. Ja, og det, og det, og det, er, og det er jo det var og det er jo stadigvæk en krossugen, og det tror jeg også er en af grunde til, at jeg har haft så svært ved selv, at bearbejde det konstruktivt, fordi jeg er stadigvæk inde, altså selv på vejen herhen, tænkte jeg sådan, Ej, men det var jo også bare, eller det, det er så stærk en historie, er det måske heller ikke, og måske skulle der sidde en, en anden, som har været udsat for noget endnu værre, for at folk kan fatte det, ikke? Fordi... Jeg synes jo bare, det beviser den måde, du, du har det nu. Altså, så, det er jo grovt. Meget, meget godt at blive udsat for sådan noget her. Jamen, jeg er også nødt til at sige, at altså, hvis man har roskilsyre og og brækker sig, så kan det godt være, at der er nogen, der har brækket ben eller kræft, og det er værre, men derfor er det stadigvæk ret ubehageligt at have roskildsyg og og brækker <laughs> Altså, det, det gør det jo ikke mindre ubehageligt, Nej, det er du har været ude på, for. Jer, fordi noget andet, har været, altså, noget andet kunne have været værre. Giver det mening? Ja, ja men og jeg vil også sige jo. en anden pointe i det, som jeg også synes er rigtig vigtigt, det er, at psykisk vold er jo noget, der tit følges ad med fysisk vold, og det gjorde det jo ikke i Jonas' tilfælde. Men tænk, hvis, tænk, hvor mange andre voldsramte personer man kunne redde, hvis politiet kunne gribe ind, før at man var blevet slået til at fisk. Ja. Det synes jeg, også er en, en pointe, der er værd her med. Og det, noget af det, Jonas selv skriver i Synchronik, er, at, at han tror, at hans evne til dengang at retfærdiggøre, han havde lov til at gøre de her ting, fordi det var synd for ham. Det siger han jo i dag, det kan han godt se nu, at det var ikke rimeligt. Men havde der været en, en, en mere direkte kriminalisering, og nogle politifolk, som har sagt, prøv at høre, nu lænder du dig op af en straffelovsovertrædelse, så ville det have været lettere at trænge igennem den der selvmiddelighed, eller hvad det nu var, der, der fik ham til at opføre sig på den måde. Tror du, hvad tænker du om det? Øh. Altså uden at skulle ind lige frem af ham, men sådan mere overordnet. Om, om han ville være, være stoppet? eller. Jamen, er det det, der ville hjælpe ved, at man sagde, at det her står i straffeloven, det er ulovligt. Jamen, for, for nogen ville det måske have hjulpet. Jonas, han har, jo, han, han, går, han har jo ikke noget på, sit, på sin straffærtest. Altså, han lever jo sit liv videre fint. Men jeg tror da, hvis der havde været risiko for, at han ville få noget på sin straffetest, så havde han nok tænkt sig mere om, eller så havde han nok været lidt mere påpasselig med det, ikke? så kunne det have ramt ham selv. Men det, det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg tænker om. Jeg hæfter mig ved det, du sagde lige før, og nu spørger jeg dig bare om en ting til jer, så skal ja. du nok få <laughs> øhm, at, at det var ikke vigtigt for dig, at han blev straffet. Det var bare vigtigt for dig, at det holdt op. Ja. Men, men når jeg sidder og hører dig fortælle og kan høre og se, hvordan det stadigvæk påvirker dig, og du taler om det som noget, der har gjort et eller andet i, din, i dit sind eller i din personlighed, som du godt ved, det kommer til at være der altid. En eller anden form for utryghed eller sådan, det gjorde det et eller andet. Er det så nok, at han bare holder sig væk? Altså, det, det kan jeg faktisk helt ærligt sige, at det, det er lige meget for mig, om han er blevet straffet eller ej. Jeg tror, øhm, jeg sagde også i starten, at jeg synes også, det er synd for Jonas, fordi Jonas er jo også et klemt menneske, der har været udsat for nogle, nogle traumatiske ting, som han har skriver om i sin kronik. Og jeg ville i virkeligheden, hvis jeg skulle vælge en ting, der kunne have været sket i den perfekte verden, så var jeg kommet til en politimand, som havde ringet til Jonas, fået ham til at stå op, og som så måske også havde henvist ham til en psykolog. Altså det, det, det kunne jeg godt have ønsket mig for Jonas og måske før altså, og for, for længe siden. Jeg har ikke brug for at han skal ja, jeg har ikke sådan et ret lige nu, hvor jeg føler at vi står. Det er det, det han skal. Måske... du ser ham lidt som et over os. Ja, jamen det, det gør jeg fuldstændig. For, sig, altså, for sin opvækst og for sin egen altså idioti. Men tror du i virkeligheden, når du siger, at det er sådan en grå zone, at det lige præcis er derfor, det er så svært at navigere? Ikke? Måske ovenikøbet, når man er så ung som I var, at I var de der 18-19 år, at, øh, at det at det vil blive enklere at forstå? Altså ligesom, du må ikke købe cigaretter, hvis du er under 18. Altså så nogle enkle regler. Ja, altså, <laughs> jamen, jeg var, jeg, det, var, det, det tog mig rigtig lang tid at fatte, at det, der foregik, ikke var okay. Eller var, der, ja, det er stadigvæk jeg har svært ved at fatte, at det ikke er okay, fordi det er jo faktisk egentlig okay i, i lovens øjne på en eller anden måde, ikke? Så, så, så det var svært ligesom at få, at få overbevist mig selv om, at der var sket et, et, et, en slags overgreb. Så, så jeg tror virkelig, at en lov kunne være med til et paradigmeskift i folks. Øh, bevidsthed omkring, hvad man skal, hvad man skal finde sig af, eller hvad man ikke fortjener at finde sig af. Jeg tror jeg plejer at sige, at, øh, at det godt være, at ting ikke er ulovligt, men derfor kan det godt være forkerte. Ja. Yeah. Altså, mm. det, det, det hænger ikke nødvendigvis sammen. Man kan godt være et stort røvhul, selvom man ikke overtræder loven. Men, øh, men sådan som du beskriver det her, det, det rokker i hvert fald en lille smule i min opfattelse af, om det er nok at sige sådan Jamen, altså, jeg er da i hvert fald enig i, at, at der skal ske en holdningsændring, og jeg tror, at det er rigtig godt, det der med at det kommer ned på sort, altså øh, på på nogle papirer, så kan man se, at det her det er ulovligt. Altså, det kan alle ligesom sig til. Det er politimanden til. i der, Sebastian Riede, sådan. Du kan simpelthen godt lide de mange banker. Jeg kan det godt lide, der kommer noget. Det er der ingen tvivl om. Og om, om det så kan løftes rent bevisbyrdet det er en anden snak. Men øh, jeg synes klart, det skal, det skal prøves. Men faktisk... det er ude også dybest set lige meget når, når Astrid sidder og siger, at det handler ikke om, at han Nej, skal dømme til retten. Nej for mig heller <laughs> Din kronik hed, min eks udsatte mig for psykisk vold, en lov ville have hjulpet mig. Og man kan læse den på informationshjemmeside, det er noget det, der ikke er låst. Yeah. Øh, og den er fra den 7. februar. Øh, det er meget muligt, at vi også kommer til at tale med Jonas, som jo skrev en kronik bagefter, øh, for at høre lidt mere om, hvad det, var, hvad det er, han i dag ser, at han dengang synes var helt okay at gøre. Mm -hmm. at han har i hvert fald jo skrevet, at han godt kan se nu, at det var helt forkert. Mange tak, fordi du kom og vil fortælle os om det. Tak. tak. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. I studiet er Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Der er sådan et par mindre sager, jeg tænkte, vi lige skulle rende igennem, Sebastian. Øhm, blandt andet faldt jeg over et tweet fra anklagemyndigheden. i øh, København, havde tweetet, 48 år i mand, i idømt 4,5 års voldtægt i Østre Landsret for blandt andet... 4,5 år, yep. års voldtægt? Oh. To voldtægter og et voldtægtsforsøg okay, yes. mod sin daværende kæreste. Ja. Selvom kæresten ønskede at trække anmeldelsen tilbage, og i mellemtiden var blevet gift med domfægter. Ah. Det er jo det her med offentlige påtaler. Det er det nemlig. Her Når anmeldelsen for... først er kommet, så kan man ikke trække den tilbage? Ja, denne her forestilling om, det er sådan, at man ser ja, amerikanske ser ikke, og så altså, trækker I det anmeldelsen tilbage, så mm. skal man ikke føre sagen. Sådan er det jo ikke. Det andet, jeg jo efter mig ved, var det her med, at, at de er blevet gift, for der er jo nogle regler om, at øh, man kan fritages for at vidne, selvom vi jo normalt har vidnepligt, hvis vi bliver indkaldt som vidne, ja. så kan man blive fritaget for det, øh, hvis man er gift, for eksempel. Så inkriminerer som... man sine nærmeste. Ja. Og, men i denne her sag undersøgte jeg så, at øh, at kæresten og siden øh, hustruen til den her mand, hun, hun beder så om det der sagen, de bliver gift, efter han bliver dømt i byretten, der får han fire år for de to voldtægter og mm. bliver frifundet ja. for forsøget. Og så kommer den i landsretten, og i nemlæggende mellem, tid er han så blevet dømt. Er, er de så blevet gift. Så hun ud af siger, jamen ja, vi er gift, så jeg skal have lov til for at give for Og det får hun ikke lov til. Fordi det simpelthen har jeg lært nu. Der afgør man efter, hvad er det for en sag, hvor alvorlig er den altså hvilken straframme vi okay. er oppe i, hvordan er forholdene, når, så når det er hende, der er den forrettede, ja. altså er offret, og det er også hende, der faktisk oprindeligt har anmeldt forbrydelsen, og der i øvrigt også er andet, der har lavet undersøgelser afhøring og så osv., så, så kan du ikke bare komme og trække den øh, ved at sige, at vi er gift. Ej. Men som jeg forstod, hvis det nu for eksempel var, altså du og jeg var gift, ikke? Jo og så, så slår du mig, du giver mig en knytnæve i hovedet. Jeg går til politiet og siger, at Sebastian slår mig hovedet med en knytnæve. der bliver et anmeldelse, du bliver slæbt i retten. Hvis jeg så møder op og har tilgivet dig, fordi du mm. er nu også meget sød, når du ikke lige slår, så, øh, så kan jeg godt der blive undt. Altså, så kan det godt være, at jeg får lov at slippe for at vidne, fordi der er man trods alt nede i en, ja. en statskategori, som ikke er så alvorlig, men hvor man siger, voldtægter der er vi altså oppe i en forbrydelse, som, som er så alvorlig, at der, der vejer det tungere end hensynet til parret. Og man kan sagtens tænke sig at i det her tilfælde, at hun så bare inde på vidneskrænken bare har sagt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad, hvad der er sket, men det er det jo, at hun har selvfølgelig afgivet en forklaring, da hun i sin tid anmeldte den, Præcis. og så er det vel den, man støtter sig til. Men jeg kunne forstå, at det sådan set er begyndt sådan, at, at politiet kontakter kvinden her for at tale med hende om noget andet okay. i forbindelse med den der kæreste, hun har, og det er sådan en on on-off-forhold. Ja. Øhm, og så fortæller hun i løbet af den samtale, at, okay. øh, at der har været det her øh, voldtægt. Og så siger politimanden, eller kvinden, det ved jeg ikke, men øh, at ved du vi skal vi ikke snakke noget mere om det. Og Det vil jeg godt høre med. Kommer du ikke ind til en, til en snak på stationen? Og, og der får man så altså, selve anmeldelsen om voldtægten, og løfter sagen derfra. Han bliver varetægtsfængslet, og så, og så laver man jo undersøgelsen. Okay. Ja, der må have været nogle det, flere ting. End, øh, så det er ikke sådan en anmeldelse sådan i et øjeblik, så opvissel at nu er jeg rasende på ham nej, og sådan nej. noget. Men det er også jo en gråzone i, jamen opfatter man det, der sker som voldtægt, som jeg hørte en sagde, der er jo også nogen, der siger, ja, ja, ja altså, jeg havde godt nok ikke lyst, men, men nu, det, det, det hører jo, det er en del af pligterne i et parforhold. Altså, der ja. er jo rigtig, rigtig mange, ikke bare i hovedet på de øh, mænd, der måtte begå overgrebet, og måske ikke ved, hvad de foretager sig, men jo også i hovedet på de kvinder, mm -hmm. eller mænd, det måtte gå ud over at hvornår er det egentlig været. Det er stadigvæk nogle vanskelige grænser. Det må man sige. Det Men i straffeloven er det ret klart. Hvis man foretager sig et eller andet seksuelt, enten med vold, med trusler om vold, og det kan også bare være en, en magtudøvelse, som mm. behøver altså ikke være til, det også være ved at holde fast, eller at øh, man har at gøre med et menneske, som man den ene eller anden grund, ikke ja. er i stand til at modsætte sig, så er det i straffelovens forstand voldtægt. Også selvom man ikke har sagt Nej, og så er der været. alle de der gråzoner, for der skal selvfølgelig være et forsæt for, for manden, ikke? Og hvis han nu ikke tror. Det er det, man skal at det, der... kunne bevise. Ja, det er det. Nå, øhm, det var den sag, du har en anden, du skulle fortælle om, ved jeg? Ja, det er rigtigt. Jeg faldt bare over en, øh, en lille sag, øh, en lidt spøjsag. Jeg kan jo spørge dig, sådan, hvad ville du gøre, hvis du fik tilbudt en vin, der var væsentligt billigere, end du egentlig normalt har set den til? Oh, altså nu, ja, nu ved, er du, er du kære? Ja, nej. nej. Nej, okay. så, så det, det tror jeg ikke. Men, men hvis jeg nu fik at vide, at nu havde jeg virkelig købt en eller anden fancy vin, og virkelig fået den til en god pris, så vil jeg blive glad. Og hvad nu, hvad nu, hvis du købte en rigtig fancy vin, og du så ikke helt en synd, godt? Er du sådan en, der godt kan finde ud af det jeg... Ikke nødvendigvis, men, men jeg, jeg er med på, godt, hvad du, du siger. Er med. Jeg var godt. Pointen er, at, øh, at to mænd... Øh... Men en dårlig øl, det kan jeg smage. Ja, nej, det kan jeg faktisk. Jeg, jeg er heller ikke så meget til vin. Nå, men det drejer sig om øh, en 39-årig og en øh, 53-årig mand, som i perioden fra 2012 til 2015 angiveligt skulle have, de har været meget aktive, de skulle simpelthen have taget 17.280 flasker dårlig spansk vin, og have proppet etiketter på noget, der hedder ja, Amarone og Brunello-vin. Og så meget og tænker, så meget med. Så, det er, er noget du med, er du med. Ja, det ved jeg godt. Men altså, jeg tænker bare, det må have taget sindssygt lang tid for de her to personer, men de har simpelthen proppet nye etiketter på alle her. Flaskerne. På flaskerne? På flaskerne. Det er simpelthen dårlig vin på dyre flasker. Ja, det er det. Fantastisk. De har taget ordspråget. Hvordan er det blevet taget? Ja, men øh, det er jo sådan noget. De her Fødevarestyrelsen, de har et rejsehold, øh, som har fået en hel masse tips fra forskellige mennesker, der begyndte at undre sig over, at deres vin smager så dårligt, og så er der også nogen, der over, at vinser koster flere hundrede kroner, og de bliver solgt til 50 kroner af, af det her markerbar. Okay, så sætter, den dyrt i kæt på, og så sætter ja, de den kæt på, så sætter de den Ja, Det bliver oh, okay. godt. Det er dumt. Ja. Nå, men pointen er, at den gik over til det her øh, Søg øh, økonomisk. Præcis, for økonomisk og de har så, øh, ja, de forsøger så at få de her to øh, mand, øh, mænd fængslet. Er det, er det bedrageri eller hvad er det? Men hvor er vi ja, det er, det er fire forskellige sigtelser, men det er blandt andet noget bedrageri, og så er det også det her med øh, særlig grov karakter, for at have misbrugt de her to øh, vinhuses fine øh, mærke. Så oh, det er det er, klar, det er sådan noget varemærke. Varemærke, lade, noget, som, ja, ja, som ja, ja. åbenbart bliver straffet relativt henværke, hårdt. Ja. Så der er flere år i strafferammen, men øh, den har ikke været forretning endnu, så den øh, skal vi følge op på. Det, det vil jeg gerne høre om, hvad, hvad de ender med. Ja. Så, øh, så, så skal vi lige se nu hørte vi jo lige indledningsvis den der sang, som, øh, som en konservatorstuderende har skrevet, om jeg Yassar, ja. det er ikke det eneste aftryk, øh, hans død har sat ud over det, det har sat i hos andre. Politiet har, øh, har også ligesom fundet ud af, at hmm, er der må noget i, at det kan, være, det kan være lidt utrygt at være, at være tidligere rokker og bandemedlem, og så gå ud og tale om, hvad man har foretaget sig. Så være en offentlig person, der ja, tidligere har? Ja, ja. Og, øh, og det er altså... Øh, før til det kommer fra Christiansborg selvfølgelig, og fra Justitsministeriet, at nu skal ved politiet så kvartalsvis laves nogle screeninger, hvor man prøver at holde øje med i pressen og så videre. Er der nogen af de her sådan nogle, ligesom Nedim, der ja. taler om deres kriminelle fortid om rockerbandsmiljø, og, og så øh, og så kontakter man dem okay. og spørger øh, hvordan det går? Jamen, det lyder da som en rigtig god idé. Og er der nogen, der generer dig, så må du endelig ringe til politiet og, ja. og så omvendt, at hvis vi hører noget, du ved, i andre efterforskninger, så skal vi nok sige til. Ja. Jo, men ved du hvad, jeg kom til at tænke, jeg talte med en, der havde fået sådan en opring, han var sådan, hvad fanden skal jeg bruge det til, altså, jo. for det første. Og for det andet må man jo lidt tage for givet, at hvis, altså jeg går fra selvom jeg ikke har været med dem hvis politiet er en eller anden efterforskning støder på mit navn og nogen, der jo. sidder og lægger planer om at gøre mig noget, så vil der fortælle mig det under alle omstændigheder skulle jeg formod Ja, men jeg kan også godt forstå, at det er et kæmpestort arbejde for politiet at holde styr på de her folk, at altså de renner rundt og laver lige, hvad de har lyst til. Ja. Men altså, det er vel et lidt andet sympatisk tiltag, som ja, jeg ved ikke, hvor ja, meget Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvad tror du, Nede Møller Sankt, at han har fået sådan en opring? Ja, han har ikke taget telefonen. Ja, han er, og, og, og, og, det han hende. Jo, jo, det hedder han, men, men så han havde taget til det, og det meget godt. Ja, så har du det. Jeg ved det ikke. Og vi ved jo bare stadig heller ikke, om det, at han blev slået ihjel, har noget som helst at gøre med hans optræden i offentligheden, eller at han sad her sammen med os og lavede politikradio, eller at han medvirkede i den bog, jeg skrev, eller vi aner ikke, om det er det, det handler om. Det okay. kan det handle om hvad som helst. Nå, øh, det men det er i hvert fald sat i gang. Ja, det synes jeg lige, vi skulle have med. Nu skal vi til Fredericia. Du lytter til politikradioen. På Radio I studiet er Sebastian Rikelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og nu har vi Sun Nørgård med på telefonen. Hej Sun. Hej, Hvad? Øh, som jeg sagde, vi skulle til Fredericia, det er så kun dig, der er i Fredericia. Men øh, det er godt, der ikke er længere, når vi kan tale sammen i telefonen. Øh, nu ser jeg bare lige noget, du godt selv ved, Sun, men lytterne ikke ved. Du er nyuddannet pædagogisk assistent. Du har arbejdet i flere år med udsatte unge, med kriminalitetstruede mennesker, med så osv., Øh, i alle mulige forskellige sammenhæng, og det gør du blandt andet, fordi du skulle finde på et eller andet at foretage dig, da du for snart mange år siden trådte ud af rock- og bandemiljøet, som du har været en del af, fra du var ung. Er det nogenlunde rigtig opsummeret? Det er meget korrekt. Har du så fået sådan en opringning fra politiet om, hvordan det går? Nej, <tryk> ah, ja. det har jeg ikke. Nå, for du er jo ellers sådan lidt halloffentlig også, ikke? Ja, det må man sige. Du holder en del foredrag og, og øh, udtaler der her og der, og nu har du taget initiativ til et større arrangement i Fredericia, som handler om morfinproblemer i Fredericia. Ja. Uh, arrangementet skal løbe af stablen til maj med en helt masse indlæg og borgmesteren kommer og debat og sådan noget. Det kan vi lige vende tilbage til senere. Men allerførst, hvad er det med morfin og Fredericia? Hvad foregår der? Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Tak I, i Folkemunder bliver det jo kaldt morfins hovedstad, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor at, at det lige præcis er her i Fredericia, at, at der forekommer rigtig meget misbrug lige omkring receptpligtig medicin. Men ikke desto mindre så er det tilfældet. Men, men er, det, er, det noget nyt? er det et nyt fænomen du har jo i Fredericia mange år beskæftiget sig med misbrugsproblemer og sådan noget længe. Er det nyt, at der pludselig er en, en hel masse, der synes, de skal tage morfin? Nej, det er ikke noget nyt. Jeg, jeg tror, altså helt tilbage fra da jeg selv var kardinellet, der begyndte man jo at se det her miljøet, det blev brugt som et stof til, hvis man havde været ude og give den gas i weekenden og sniffet en masse kokarinen, så brugte man morfinen til at, at falde til ro om søndagen og lægge sig film og så det bliver brugt til at falde ned efter en, efter en hård weekend. Og, har... og hvordan virker morfin? Jamen, det er der jo alt efter meget man indtager. Altså, du kan både få den der lidt svævende fornemmelse og en lykkefølelse. Altså, vi har en, en tidligere, eller en afdøde misbruger her, der har lavet en artikel har nu består det er rigtig fint, at det er ligesom at få en tungeslasker af Gud. Øh, så jeg er kan ikke sikker på, at jeg, siger, det... jeg synes, det lyder rart, men nu er jeg selvfølgelig heller aldrig taget stoffer. <laughs> Nej, det er det. rigtigt, at, at, at lokalavis for Fredericia og Middelfart har skrevet en hel del om, om lige præcis det her problem. Øh, men men det, som du siger, morfin er jo et lægemiddel, altså i modsætning til kokain og heroin og MDMA og alt muligt andet, så det er jo noget, man kan købe på apoteket for hos lægen. Hvem er det, der handler med det? Jamen, øh, det, det må, i, i min optik, så må det jo... Altså, øh, receptlægtig medicin bliver udskrevet til øh, her fra Danmark. Og øh, det kan jo have forskellige årsager. Øh, men det bliver jo typisk udskrevet til folk, der skal smærkedækkes smærkedæk, af en eller anden øh, årsag. Øhm, ja, nogen, der, der har fået en operation, eller har et eller andet, og så skal, når de bliver sendt hjem, så får de få de her piller med til at de, tage det værste i starten, ikke? Ja, men præcis, men det kan jo også være folk, der har en kronisk glidelse og skal smertedækkes i den forbindelse. Øhm, men så er der jo så bare den have ved det, at, at det er nogen så populært at tage i byen, at, at der er en voldsom avance på det. Jeg lige, hvad hvad er lige... det? Undskyld, jeg skal lige hurtigt forstå. Siger du, at de tager det i byen, fætter man ikke næsten i søvn af det? Nej, man tager det ikke i byen, eller jo. Øh, opstort... Men du mener i din by? Er, ja, er det... ah, okay, byen. godt. Nu er jeg med. Ja. Du siger, at der er en stor avance på de her stoffer. Ja. H Hvad mener du? Hvordan det? Jamen altså, når man får en recept hos lægen, så, så går man ned på apoteket, og så køber man... Det, man har fået en recept på. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i morfin, så øh, præparatet Oxynorm eksempelvis. det øh, Der kan du få en, øh, en kasse Oxynorm med, med 100 stykker tabletter i til en pris af 200-300 kroner. Øh, og øh, det bliver altså solgt på det sorte marked. Så sådan en kasse øh, Oxynorm kan sagtens gå for mellem 5.000 og, og 10.000 på det sorte marked. Det var en voldsom avance. Sune, Sune, nu sagde jeg jo indledningsvis, at du selv har en fortid i det kriminelle miljø, og du er dømt for en helt række forskellige ting, vi ikke behøver at trætte hinanden med lige nu. Men du har jo også handlet med stoffer. Ja. Og det er længe siden, og heldigvis er du holdt op med det. Men hvis du nu øh, skulle prøve at fiske din gamle kriminelle hjerne frem, og du så stod og så på det her marked, hvad vil du så tænke om det? Hvis du, altså, er der forretninger i det? Selvfølgelig er der forretning i det, for ret, men, og hvis jeg skal krybe helt ned i gamle adfærd, så, så vil jeg jo netop, når, når man, man tænker på, at øh, hvad kan man sige, øh, at justitsministeren har været ude og siger, at han, han ikke vil sidestille morfin øh, med, med kokain og med heroin, jamen, så. Øh, så får man, altså man får større avance på de her stoffer, og man får mindre straf, hvis man bliver taget med. H hvad mener du med, man ikke vil sidestille? Altså er det ikke lige så ulovligt at handle med morfinpræparater som med kokain? Jo, det er ulovligt at handle med receptpligtig medicin, men det er jo også sådan, at øh, jeg ved, at Retsudvalget har, har øh, haft øh, justitsministeren i tale i forhold til netop at, at få sidestille morfin, øh, med, illegalt salg med morfin. Øh, øh, på lige fod med heroin og med malkogelin, og øh, det, vil ikke, øh, det vil han ikke tage sig efter retning, fordi han mener, at det vil give et massivt pres på fængslerne. Det, det... hvad? Undskyld? Fordi det vil give et pres på fængslerne? Ja. Nå. Så hvis man dømte folk mere for, for det her, så, så vil der komme for mange fængsler. Ja, men det er jo i hvert fald, hvad jeg har læst mig til, mm. indtil videre. Jeg har altså jo gransket lidt <laughs> det. Det skal jo sige, det er det, det her med, der skal jo ekstremt store mængder til, og det skal også være tale om videre salg, før vi kommer op i, i, i, i straffeloven. Det, det, og, jeg... og det er der, der er de store straffe, vi er der så det her øh, lov om stoffer, som ja, vi råder men kan sige, du kan du, altså sige, det, det, sådan som jeg forstår dig, Sune, så, så skal man sælge langt flere morfinpiller, end man skal sælge ecstasypiller for at få den, den, den hårde straf. Præcis. Du vil få mindre i straf ved at sælge mellem 300 og 500 enheder af morfin, altså 300-500 tabletter, end du vil få af at sælge mellem 300-500 ecstasy Så det er lidt ligesom det der med, at det er strafmæssigt billigere at handle med mennesker, end at handle med våben, for eksempel. Ja, præcis. Ja. Men, men øh, du siger, at det her det må så være fra Danmark, der sælger det. Det lyder alligevel, hvis, hvis byen virkelig sejler rundt i i morfin på den måde. Så lyder det som om, at man også finder andre veje til de stoffer. Ja, men der vil jo sidde nogen øh, derude, som også... Øh, altså, når man går til læge øh, og, og fortæller om, at man har ondt et eller andet sted, så er der jo et eller andet sted et øh, tillidsforhold øh, imellem ens læge og patienten. Øh, lægen skal jo som udgangspunkt tro på, hvad patienten siger. Øh, så, så bliver det et meget svært forhold i hvert fald. Øhm, så, så der vi jo selv og, og, og vide, at, at der vil være en stor avance i forhold til det her, og som bevæger sig i de kriminelle miljøer, som bevidst vil prøve at forsøge at få udskrevet øh, receptpligtig i morfin. Men, men så nu er det måske bare fordi, jeg har sådan en overmistænkt som hjernemilie. Jeg tænker, hvis det her er så lukrativt et marked, så, så er, det vel, er der vel ikke langt til, at der også begynder at være... Altså indbrud, teorier, afpresning osv. over for mennesker, som, som ligger inde med de her præparater? Jamen, det forekommer jo allerede, kan man sige. Og altså, jeg vil så også sige, at lægerne her i Fredericia er begyndt at gribe i egen barm, og det synes jeg jo er ganske glædeligt, fordi at de... Øh de har dannet et fællesskab eller en klønge, som de kalder det, hvor de vil ind og lave statistik på, øh, hvem der er, udskriver hvad og hvordan der vil ledes. Men det er jo det er et svært område at gå ind på, fordi der kan jo være nogle læger, som har flere... Øh, ja, flere patienter, som øh, kræver en eller anden misbehandling. Øh, ja. så, Men vil du være så... lad os lade lægerne ligge, fordi det er der jo ikke nogen af os, der har hverken uddannelse i eller erfaring med. Jeg tænker mere, at du har jo både erfaring med at være en af dem, der handler med den slags ting, og så at være en af dem efterfølgende, der arbejder med unge, der har misbrug. Er det især unge, du møder nu, som, som bliver afhængige af morfin? Ja, jeg, jeg ser faktisk, at det har, det har også haft dødelige udfald her i byen, og jeg, ser, at det, jeg synes faktisk, at det er en rigtig sørgelig tendens, vi har her i byen, fordi at jeg ser rigtig mange unge, altså også fra min tid i det kriminelle miljø, de er der jo stadigvæk, men de er blevet lidt ældre, men jeg ser rigtig mange, hvor man... Den typiske misbrugerveje, den starter jo med has, og så kommer der noget amfetamin ind over, og så kommer der noget kokain, og, og så begynder folk at tage piller og, og heroin, og så er der nogen, der stopper for den. Men her, der kan det være nogen, som har røget lidt has, og øh, som har fået tilbudt de her morfinpiller, og der skal altså ikke ret mange gange til, når man... Øh, indtager morfin til, øh, til at øh, kroppen den føler en fysisk afhængighed. Og, øh, så det er meget vanedannende? Det er meget vanedannende, og, og ikke, hvis du mindre så, øh, altså din tolerance, den bliver skubbet øh, ret hurtigt. Så der er jo faktisk også eksempler på her i Fredericia, at, øh, at når tolerancen er blevet for høj, og, og det er blevet for dyrt at gå ud og, og anskaffe sig det her, så anskaffer man sig plaster, morfinplaster, som man så er begyndt at ryge. Oh. Det må være ubehageligt. Man ryger plastrene. Det gør man. Altså, og morfinplastre, det er jo netop sådan til at optage stoffet på en anden måde, end at tage tabletter, for eksempel, hvis der kan være alt muligt grund til, at man ikke kan tage pillerne, ikke? Præcis. Ja, jeg, jeg tænker også, der må egentlig også være mange indbrud i kølvandet. Altså ikke bare steder, hvor der er morfin, men også for at skaffe penge. Det er jo rigtig mange penge, det koster. Ja, det er det Og altså, jeg ser unge mennesker, der egentlig med en uh, udmærket baggrund, som egentlig smadrer deres egne øh, familier, øh, og smadrer, øh, mm. smadrer sig selv økonomisk, og, og ja, til sidst så tager det sjælen fra dem, og, ja. og nogen, nogen med dødelig udgang, desværre. Jeg, jeg ved også fra øh, politiets synsvinkel, nu, jeg, nu har jeg været betjent her i, i, i København, og på Istegade, hvor der er en del narkomaner, hvis det var sådan, vi tog stofferne fra de narkomaner, så var vi sikre på, at vi kunne komme ned til et indbrud kort tid efter, fordi vi skulle lyde og købe noget nyt, så ja. vi lød den faktisk øh, gå. Ja, men det er også en fornuftig tilgang, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det løser problemet, men... Øh... Det løser ikke problemet, men det, det forhinder i hvert fald nogle indbrud. Ja. Sone Nørgaard, det er udover, at du jo møder det her øh, i, i det arbejde, du laver nu, og, og også har en vis forståelse for narkomarkedet, om man vil, fra din fortid i de kriminelle miljøer, så... Øh så kan jeg alligevel ikke være med at spørger dig. Er der noget særligt, der gør, at du ligesom nu er hoppet op på denne her kæphest, at nu skal det simpelthen handle om fin. Nu nævnte jeg jo indledningsvis, at du laver det her arrangement, en større debat-informationsaften hos af alle steder, og Lotion, mm. øh, i, i Fredericia her til mig. Er, er der noget særligt, der har gjort, at du tænker, nej nu bliver vi nødt til det her? Jamen, det er, dels er det jo udviklingen over de sidste mange år, øh, og... Øh... Det, det, som fik mig til at stoppe op, det var, at øh, jeg fulgte den her artikelserie, der, der blev kørt her i lokalaviserne, Nøje. Og der var der en, som har krybet godt ind under huden på mig, øh, øh, som gik ud og fortalte, øh, at jeg har arbejdet med misbrugere. Ham her, han var øh, på det tidspunkt tidligere misbruger, og øh, han fortæller om, hvordan det er at have en morfin misbrugere, og kommer med nogle idéer til, øh, hvad... Han nævner blandt andet noget, som jeg også selv mener er vigtigt. hvor Det er vigtigt at finde ud af, hvor opstår behov fra, at man har brug for at skal tage det her. Øhm, og det roste jeg meget for, at han var trådt frem. Øhm, og og han, han var for... blevet clean, ikke? Han, han var færdig med det. Ja, han, ja. Var blevet, han var blevet clean, og han var vældig blandt mange. Han var god til at sætte de nye clean. Øh, det, der så sker, det var, at han afgår ved døden, og han var overdåslig efter. Øhm, og så synes jeg egentlig, at sagen her, den er så vigtig, at, øhm, at den skal i hvert fald ikke dø sammen med ham. Øhm, så jeg har valgt at tage stafetten videre. Øhm, og så, hvordan gør man så, nu som hovedpersonen? Et eller andet sted, så må man jo ja, finde eller sted, så har jeg tænkt på det her arrangement, at jeg vil prøve at, uh, at skabe noget debat, og jeg vil skabe noget oplysning, og så vil jeg uh, få nogle fagpersoner til at komme til det arrangement, og så måske kan vi idégenerere, eller prøve prøv, at prøv Det er da et vældig fint initiativ. Det vil vi, og det vil vi rigtig gerne høre mere om, når det nærmer sig. Det bliver i slutningen af maj, det skal være, ikke? Allersidst, øh, aller hun, jeg helt kort, kan jeg kan bare lige spørge dig, nu har jeg jo refereret nogle gange til, at du har den her fortid i, i den der verden med rygmærker og den slags, øh, og se, også selv har handlet med stoffer. Har du nogensinde selv haft det misbrug? Altså, øh, jeg har jo brugt stoffer, jeg har røget masser af has, men, og, og taget en masse hash, men jeg har taget koffein i weekenden, og så har jeg, med, jeg aldrig stået op og haft en fysisk afhængighed. Okay, så du har men, aldrig altså, røget så, i weekendpladser, trods alt. Nej, Eller har du overfyldt Der Så dog ikke, men altså, ligesom, det er jo definitionsspørgsmål, fordi jeg spørger du hører fra Danmark, øh, og så hvis man tager. På live, så får vi også et misbrug, så det kommer vel an på, hvad <laughs> hvilke Det er selvfølgelig rigtigt. Sjone Nørgaard, held og lykke med kampen mod morfinene, Fredericia, og jeg håber, vi kan tale videre om det en anden gang. Tak, fordi du vil være med. Tak. Hej igen. Så er vi lige ved at være igennem denne uges udgave af Politiradio. Skal vi ikke, lige, skal vi ikke høre lidt mere af den der sang, vi har fået tilsandt? Idé. Altså sangen om... Nedim. Jeg sagde det indledningsvis, men det kan jo være, at man er hoppet på undervejs. Det er, det er Kasper Clausen, som går på Musikkonservatoriet på sangskriverlinjen, øh, som øh, for et stykke tid siden fik til opgave at Lave en sang, den skulle være i tredje person indtal og tage udgangspunkt i en national, altså dansk national begivenhed eller historie, som var som havde fundet sted inden for de seneste tre måneder. Og Kasper skriver til os, så valgte jeg at skrive en sang med udgangspunkt i drabet på Nedim Yasar. Jeg valgte at skrive sangen med henblik på at skildre historien fra et perspektiv, der var relaterbart for andre mennesker, som måske stod i samme situation. Og nu synes han simpelthen, at øh, flere af flere skal kunne høre den, fordi han har ikke lige sådan fået den udgivet. Så den kommer her og med det, det var Politiradio for i dag. Sebastian Rikkelsen. jeg hedder Marie-Louise Toxvi og vores producer er Nima Samani. Tak for nu. Så kan man snakke om at få glæden til 140 dage i brunnen, Det kan sætte sin præ, han går med oprejst pande I mod, alt der sker Blatter i vildebogen Alt de han reflekterer over de ting, som han må finde sig i, de indre billeder op for gælden ingen at se. Men han kan fortælle, til, hvordan det gik ned, da han må plante det i kulde. Uden det vande og hvem der lytter i den anden i For han er gået under jorden, sin søn, Nu han en lille mand, en mand, der angriber til nu. For han nægter at se sin knek i ham for på Han hører på, brønde flyve om øerne. Han ser svanerne, der flytter på søerne Han kan ikke ændre sine ord Friheden kommer, når han sænker sin jord Han hører bomberne flyve. Han ser svanerne flyve. Han kan ikke ændre sine ord Friheden kommer Paranoien banker lige så stille på i hans hoved. Vender og drejer sig i søren. Han kan ikke holde den i går for folk, jeg er ikke så glad for at have snakket om det liv, hvor nogen lever af at polster med dræb, som en han er kold som en kraser, nede fra børnens kontor. Han har sødlevet livet som den. Det er det største på jord, og offentligheden, jo de fortjener at vide, hvordan at samfundets arvkrog ændres med tiden. Den væmmelige sød, som han så ofte slipper på, er begyndt at vene be tro, som der nok kan føles på. Og han mærker det på daglig basis, han har for travne facet, han spekulerer over frygten, som han tager for maligt. Og hvem er troet, at det skulle ende den dag, som musen og katten er nu 2018. En gammel bror, men han mødes på den anden side. Grund til, at vi må snakke om hans blod i dag han hører... Du lytter til radio 24/7